І розбудить його з нинішнього сну, і він промовить ділом голосним, грімким, тривалим, і побачить внуки помилки дідів своїх і благословитимуть тих, що їх проклинають нині, а проклинуть, котрих величають тепер. Правда побідити мусить. Уперед, вперед, гетьман знеможене тілом, вірив у перемогу духа. Дух підтримував тіло. До болю здавна привик. затискав зуби, замикав очі, Жив візією кращого завтра. Смерть бігла за ним, А він тікав перед нею крізь болото і мокляки, Крізь нічну імлу, що закривала шлях перед його возом, Ніби ту імлу навіяла Москва, Ніби і вона Москві, а не Україні сприяла, Ніби не лише людські, але й божі сили стояли проти гетьмана і його ідеї. Чим далі позапівніч, тим холодніше ставало. Їмла залазила під білля, пхалася в груди. Дзвонили зуби, држало тіло, мороз пробігав по спині. Люди, втомлені безсонцею, довгими маршами, голодом і Прагою, серед того мокрого зимна, попадали в мертве утепіння. Робилося їм байдуже, що станеться з ними Дійсність тратила лінії краски Ніби й вона була нічим іншим, лише млою Валка втікачів подібною ставала до казкової галери Що позбавлена вітрил і весел жене по хвилях навмання Та керманичі ще стерна не пустили Тримають його в знеможених руках І корабель до другого берега плине Благовістилося на день як крізь опону синєвої мли Замаюрив перед утікачами степ Мов хвилясте безбережне море Щомів, що, міг, що листів, Співав свою невгомонну пісню Про народи, які приходили туди Про бої, що велися на ньому Про кров, що напувало його І про силу, що розвивалося з вітрами Хто не хотів опанувати його Не дався Іранці, греки, турки, слав'яни і монголи Своїм хотіли його зробити Дерлись і жерлися за нього А він, яким був, таким і остався до неї Невговканим, безконечним, свобідним Ходіть до нього Він нас прийме і захистить собою Він український степ А ви, діти його І союзникамі своєму скажіть, щоб не боявся степу він і їх прийтить у своєму надрі він великий, як велике ваше горе, ваш біль і ваш незаспокоєний смуток. Він вас на своїй совісті має, хай хоч тим спокутує свій гріх. І зупинилася валка, і від воза до воза, від уст до уст, летіло слово степ. Променшикове і велице не забули і, мов зачаровані, стояли. Навіть коні голови знімали. Роздували ніздря, а вухами стригли, ніби й вони степовими чарами пройнялися. Степ, степ, як море, як нездійсненна мрія, незаспокоєне бажання, нез'ясоване стремління, як українська душа. Гетьманові, ніби сили давні вернулись, ніби він на тім степу свої молоді літа дігнав. Піднявся, став і глянув перед себе. Котилися хвилі зеленої трави, мов табуни розгуканих диких коней. Нібо війська за військами гнали, далеко-далеко, аж завидно круг. Поранковий вітерець роздирав і млу, як полкові прапори, то в ними і підіймав високо, то скручував і кидав униз. Як стріли сейгаки мчали, виблискували хребти лисиць, як гармати ревіли дикі тури. Не наче кулі, підлітали жайворонки вгору, прискувалися каскадами пісень. Степ жив душами тих, що гуляли на ньому і за нього впали. Це не трава, квіти, будуче, це вони, степові борці, перемінені в трави і квіття. Гетьман болю не чув. Повними грудьми пив степове пахуче повітря, сильніше від найдорожчих ліків очам його верталася колишня бистрість, а думкам орлиний лед. Скинув шапку, і уста його стали шептати молитву. Шепі підхопили шведи і загумнів Услышить «Услышиття Господь у день печалі захитить та ім'я Бога Яковля». Здивовано слухав степ нечуваної досі чужої мови, принишкла трава і квіти, голови похилили покірно. Аж надбіг вітер від Дніпра, Вхопив тою молитву на свої легкі крила І поніс її у невідомі світи. Гетьман оком прошибав далечінь. Перед ним шуміло зелене море, Розливався сині серпанок і мли, Нічні тіні крилися у балках. У повітрі був ваніли могили, як велетні, Мандрували степом німі вдумливі загадкові. Аж зарожайся у паливи простір спаленів, з поза обрію викотилося сонце і повними пригорщами жбурнуло своє сяєво сліпуче, людям, травам, квітам, звірам, цілому світові просто в очі. Прижмурилися на хвилину повіки, піднялись, і весь світ здивувався. А. Картина була така невимовно гарна, що не хотілося очей відривати від неї. Забувалося про гори, а бачилося красу. Хотілося жити і спасати життя. Зв'язковий офіцер причвала від короля Карла. Передайте його величності королеві, говорив Гетьман, що ми не збилися з дороги. Перед нами чумацький шлях у Братсщину. Півгодинки спічнемо, бо люди й коні трудні, покріпимося і рушимо вперед. Його милість король може бути спокійний. Тут як у себе в хаті. Гетьман говорив, ніби з його плечей хтось десять літ життя зняв, ніби він не після погрому втікав, а похід до перемоги провадив. Ой на волики йде на легачі, а на коники пута, та підемо ми долю клянучи та від Десни до прута. Сумна козацька пісня мандрувала чумацьким шляхом, як бурлачка. Не чулося у ній ні молодецького розгону, ні тієї радості безтурботної, якою, звичайно, проймається козацька душа,